فصلذاذا يو شيكل ده حال او ذو الحال ذا حال او ذو عامل ذو الحال تديد اور معنا بالکل سی وی يو وی راولو الفائده سی وی تاکید راولو الفائده سی وی سشی تاکید في الارض مفسدين نو الا عصوا الفساد آسو امسا تا ہوئی فساد تا ہوئی او مفسدین امسا شو فساد لا تاسو فلر فساد ما کوئی فزمار فساد کون کی پورا شوئی لا تاسو فلر دا مفسدین د دی الاسو دمانی سکی تاکید کی دا حال او د عامل لزل حال مانسی بھی یا ہوئی جانی زیدن جایی راغی ما تا زید سمرت لنکی او مانبس بس را وانو را را دې کې تاکید مقصودی کړه مطلب دا چې فساد مکه او چې فساد شنو هم فساد یان شي بیا دمره ډیرو کې جنم نسی شي فساد شي یو ظلم سرنه په غلطیو جوړزان له خبرونو بلا زیته ور پسی شي فوروشوي ګره عوامل الحال به حقت او عوامل حال بدی حال سره کله ناقل تاکید وکړي شي لکه په مثله د ترکیب کې چې لاطا سفل الارض مفسدا اې نشو بالا ساله وته اې جملة تن پ مزمررو عاماملو ها زو هايو خررو چې کله حال واقع شي چې کله ووي حال واقع شي یوي جم نه پسې چاانه یو خبره دوين. او دا حاله او اكيد دغه دغه جمله له دغه جمله سکه تاکید ته خبري زه خبر او دا جمله کومنه کم د دې جملې چا مې وینوي تاسو تعبير وکړه چې دې دوه جمله څه وي چا مې تاسو نو څه ډول څه چا مې یا تاسو تعبير وکړه چېجزپ ددي جملی تقاضا د عمل نه کوې په حال <سؤال> کې جو د تقاضا د عمل نه کوې په حال کې نو تقاضا د عمل والله کوې چې کلهدي مشتخي که نو چې مشتخي دي نو به ت قااض چاو عملو کې جاخواعمله ه که نه نو ت قذاای کې به حال د جمې نه موخرري یو حال به دجملی نه سره وړي موخر بهسه کوی اوډي او تویم چې کمندونو دا چې عامل دې دي حال به محذوفی عامل دې حال به خاصه دا معاملات فقایې هغه ځای ولک پوس ماو ل تاسو وسی وګړیږي چې ورکه رستې اړه هم ته یاد لک زیدن ابوک عتوفن زیدن ابوک عتوفن وزیدن جامد دې کومشتقي معنی وایي او په یل لازم عارف ته او ابوک چې کمندې خ جز ان جامید دی لیکنا جمله خدا کا <تصفيق> او جملې چې جز ان دوه او دا اته فند دي جمله سکی تاکید سکی <تصفيق> او بو ود د زید د نو او اب وی سه مہروبانه به زیبان لیکنا زیدن ابوک د دی جمله تاکید چې دې جمله سکی تاکید نو اته حال مؤخر شو یو حال شو اته فن زیدن ابوک وی جائز دی او بل ادا ده چه عاملی شو محضو شو زیدن ابو کا یحنی لکا عطوفا یحنی لکا نرمی کی ده بدا سپا حال کون ده ده که چه ده مائل لستاتا رفتا پرنو شوی کنا وزدانور سی زنو چه ده شاہید اللہ ہو صحیح دکا نا جملہ دکا قائمان بالقس تینحال سو شویده واقع شویده دغی جملی تاکید کی خوال تک چه کم ننو سکی اغا شاہدہ عمل کھولیشی پچاکی فقائمان کی دلتا عمل نرے حضر صحیح دیکھا مموی جو جزین بتا عمل نکی اس پچاکی او الله شاہدن خائمان بال قیس ام شاہدن عمل کھولیشی شي خائمان کی بو نو شوئی وائن تواکی جملتن کد تاکیب کی دی جملینو فمزمر جہا ملوها عامل بیسی مزمر و لفظها یو اخرو او لفظ دی بسی ولتوبا لفظ دی بسی بی مؤخر و موزه الحالی تجیع جملا کجا ازیدن و هونا رحلا دوس بلا ذکر کی حال ننے سفر فرض ندا شوازی با مشتقی سرازی حال مفرض مشتقی بسرازی حال نبی کلا کلا جملوم سرازی حال مګ مقصود ده هل څه یو حال بیانول ده هي ات د فایلو یادو مقول هي ات بیانول ده فایلو ځو مقول او هي ات څلکه څنګه په مفرد بیانې ګرنده شاندی په آی شابه سپشل ویشاد چرګي خبرونه پون شو نو دا کوم شيګه او جمله هي څه کوم شي بیانول شي جمله کوم نه حاله کی دي شي باقیه کی دي شي وی موزه ول حالت دیو جمله فزید حال باندې کله نکله جمله را دی فرازی چوب کجا زیدن وهو ناوین رحلا لقرار زید او دا غی نیت ته سلور میاشتو دی وهو ناوین رحلا او د په حال کوند د کی چې نیت کول کیره د سفر ته سلورو میاشت او لسورازو اجاز ذن وهو نا وین رحلا لکراغه چې کومنو زید او په حال کندو دې زید کې چې دې نیت کوم کې د سفر او وهو نا وین رحلا دا څه ښیږي جمله حل شوهي واخه ښیږي زیدنا صحیح وکړه یو خدای په هغه کړه شادو کوو لږ دې وړلې چې جمله حل کیږي واخه کیږي روزانه دي کارو کو جمله من هيص الجمله سی مستقل بيټان دي ها ضرورت زیګه مسند پاکستان مسند لهې پاکستان شته په چاټیوټوب نه خرابوي یا که نسې مسته جمله ده مسته زګا مستو حنو د دې کم دنو چې دېته وګورئ چې د حال څه شې ده واقع شې ده نو حال مربوط دي چا سره حل حال سره اوس ملغا بي پکار دی الله بي ځخه ماخ دا جمله وټرلې شي چې څ سره زول حال سره څ سره صدا جمله واخاليني خالي تکاوي دا واخاليني وي يا به دا جمله فعل يوي به جمله اسم ميوي شي وګه نه جمله وي يا به مضارع يوي يا به ماضي صحیح وا کوم غوري يوي ته بیا واخالي نوي یا با مصبتوی او یا با من پی ایوی. تاییو شوان. که مزارعی پیلی یا مزارعی یا مصبتوی. ده غذای کی واؤ راوڑ الحرام بی. واؤ راوڑ الحرام حرام بس صرف زمیر بی پکی. صرف سشی؟ زمیر سشی. لگا جا انی یار کبو. زگر دی مصبتوی سر مناسبت تی؟ حال مفرده سره حال چه سره اصل په حال کې افراد دي کنه چې کومه جمله د چا سره مشابهه و حال مفرده سره فای نه؟ نو د حاله مفرده کې صرف سو زمیر سب کنه و ب کنه نو د دې کې بوم چې کاند نو چې من کله لجو سره سوا مشابهه و دا به په ټولو حکم د چا واخلي د حاله مفرده زمیر به ب کې او سو ب نه اوس په حاله مفرده کې دوه خبرې وي یو دلالت په یو وصب پاننی دلالت پا چا او بل اقتران بل شه اقتران چې احال مقترنو د چا سره استاذ سو طبیعت خو ٹک دیکھا نا شوکر دی احال مفرده کی سو یو دلالت پا وصب او دوی مو په پا یز ریبو کی دوارشتی حال بو په ها څه دلالت کوي کنه په لګه او بلو اقتران بګم شته او زاریدا کنه اقتران تو کې هم شته د ډول بګي شته نو پورو حکم یې دا واه حال مفرادا ندی لا و چې می دي حالو ندی جمله مازویه ده مثبتا من او منفیا او مزاریعی من یا مزاره اخری موضاره من فیاه کیسه او پا وصف دلالت نکی نفی دا کان خوو استمرار باني سکی کوي کی زکر نفی دن بسار وقت نفی دن په استمرار کوي دلالت کی تک شو ها؟ اختران بانده پا اختران سکی دلالت ماظویه دا مسبطان ماظویه ماظویه وصف سکی دلالت کی پا اختران با کد نشتی ماظویه من فیاه دا من سیان واتس اپ وکي سېشته کو نه شو خوراغلي ده نه شو پرول نفيدينه نه نه نفيدينه سبام نفيدينه اقتران وکي شتا په ورن شو کې نه اسميه دا مې کې واتس اپ باندې دلاله ده شتا او اقتران وکي شته زګه دوامي وکي شې وکي سبا دا 100 جملې دي د دې کې من وجهي مناسبت څخه من وجهي شتا یې وګا نه اج موږ وجهي مناسبت ته نو ومراوړه اج موږ وجهي به کې شته راويړه راولوم جاي دین راولوم اوس په ځلې ځای کې دا کې خدا تقریبا 13 زیات لوې خلاصته اوس په لږ سات کې ویلا تقریبا 3 پاڼه تلخیص مې دته ویله په پاسالو دواصله و ذات بس ان بمزارې ان سبت حوا ظمیرن غامین الوابی خلاص چکه کومه مزاری و چکه کومه جمله و اغه جمله چې هغه خاون در دې سو چې شروع کېده به مزاری باندې مزاریه مثبته ونه ان دی یو سره سره کې نو به مزاریه ان ثبت ګری هیڅوا خاصه مزاری چې ثابت و نو حوت ذمیرن حوتت داو مشتملي په چابانی په ضمیر و من الوابی خلاص داونه بالکل شبی خالی څوک ته وایي چې زما ته وخېما چې مزاريي وي او حال به واقع شي او وو وو سره لا کناج او تو ارهنهم مالکا نجو تو ارهنهم مالکا نجو تو ارهنهم نارهن مزاريي وو سره دا غلې دي او تؤمرونا نسبیل البر و ثانو یا قو بی لی ما تئزوننی و قد تعلمون انی رسول الله ایلیکم شکر و یا سن چل باده دا تاقیم نوری توجیحات خوزان لدی خور دقی پیلون نزمی راو باسه او دقی زی که مبتدا مخزوفه که اتعمرون الناص بیلبری و انتم تنسون انفسکم مبتدا مخزوفه که دا خبر دا مبتدا ما جمله اسمیان علوا کشوه جمله زی ما وابک بگار دید دبلیسغه وره ځکنه وقط تعلمرو وانتم قد تعلمون نجوت وارهنهم مالکا نجوت وانا ارهنهم پونس وګنه و ذاته من بعدهن مبتدا له المضاری جعلنا مسندا چاوند ده و و پز دېنه چکم دونو او له المضاری جعلنا مسندا او دغه زمير د چې کومو مواردې مصند او غرزا وه ان د مصند او مواردې ولا خبره د مواردې خبر او زه تاسو هیرو نه پاتې شو کومه خاتم سره